51. Szakálas, szemüveges, mélyen barázdált arcú sötét bölcs szemekkel, ő volt nagy Britannia főrabbija, ennyit mondtak nekem. De rögtön láttam, hogy sokkal több annál. Kiváló tudós, vallásfilozófus, filozófus, termékeny író, több mint két tucat könyvel a háta mögött. Napjai nagy részét azzal töltötte, hogy az ablakon bámult ki, és a bánat, a gonoszság a gyűlölet gyökereiről gondolkodott. Megkínált egy csészeteával, majd rögtön belekezdett mondandójába. Nem köntörfalazott. Elítélte a tetteimet. Nem volt kegyetlen, de ezt kellett tennie. Nem volt más választásom. A hülyeségemet történelmi kontextusba helyezte. Beszélt a hatmillióról, a megsemmisítettekről, zsidókról, lengyelekről, Másként gondolkodókról, értelmiségiekről, homoszexuálisokról. Gyerekek, csecsemők, öregek, akik hamuvá és füsté váltak. Csupán néhány rövid évtizeddel ezelőtt. Szégyenkezve érkeztem a házához. Most valami mást éreztem, feneketlen önutálatot. De a rabbinak nem az volt a célja, hogy porba tiporjon. Biztosan nem azt akarta, hogy így hagyjam előtt. Arra búzdított, hogy ne keseredjek el a hibáim miatt, hanem inkább motiváljon. Azzal a tulajdonsággal beszélt hozzám, amivel az ember gyakran találkozik az igazán embereknél a megbocsájtás erejével. Biztosított arról, hogy az emberek hülyeségeket csinálnak, hülyeségeket mondanak, de nem kell, hogy ez a természetükből fakadjon. Azzal, hogy engesztelésre törekedtem, az igazi természetemet mutattam meg, mondta. Feloldozásra törekedtem. Amennyire képes és alkalmas volt rá, feloldozott engem. Kegyelmet adott nekem. Azt mondta, hogy emeljem fel a fejem, menjek előre, használjam ezt a tapasztalatot arra, hogy jobbá tegyem a világot. Legyek ennek az eseménynek a tanítója. Hennersznek gondoltam, tetszett volna ez a hang. Hennersz egyetértett volna a tanítás szeretetével. Bármit tettem is, az ellenem irányuló felszólalások egyre hangosabbak voltak, azt akarták, hogy távolítsanak el a hadseregből. A felsőbb vezetés azonban kitartott. Ha Harry Herceg a hadseregben lett volna, amikor Führernek öltözött, mondták, akkor fegyelmit kapott volna, talán még hadbíróságot is. De ő még nincs a hadseregben, tették hozzá, tehát teljesen szabadon, Saját jogon lehet idióta.